Kapitola stá pátá Mezihra Laskavost Kvod pokynul kronikáři, aby přestal psát. Není ti nic, bastve? Starostlivě se na svého žáka podíval. Vypadáš, jako bys právě spolkluku z železa. Bast opravdu vypadal zaraženě. Tvář měl bledou, téměř voskovou. Jeho obvykle veselý výraz nahradilo zděšení. E, reši, Řekl hlasem suchým jako podzimní listí. Nikdy si mi neřekl, že jsi mluvil se vtájem. Je spousta věcí, které jsem ti nikdy neřekl, baste. Pravil kvod zlehka. Proto ti také odporné podrobnosti mého života připadají tak fascinující. Bast jsem dle pousmál, ramena mu poklesla úlevou. Takže to není pravda, co? Chci říct, nemluvil si s ním. Jen jsi to přidal, aby byl tvůj příběh parvitější. Prosím, baste, řekl kvot zjemně dotčen. Můj příběh je barvitý až dost, aniž bych k němu musel něco přidávat. Nelži mi, vykřikl náhle bast a napůl se vstyčil na židli. Nelži mi o tom, to si nedovoluj. Udeřil jednou rukou do stolu, překotil svůj korbel a způsobil, že kronikářův kalamář poskočil. Kronikářem v žiku chytil spola popsaný list a nohama se odstrčil i z židlí od stolu, aby list zachránil před náhlou sprškou ingoustu a piva. Bast se naklonil dopředu, tvář mu zrudla, prstem namířil na kvota. Je mi jedno, co tu jinak vykládáš, když si třeba dělej zlato z hnoje, ale o tomhle mi nelži reši, ne mě. Kvot pokynul ke kronikáři, který držel čistý papír ve vzduchu oběma rukama. Baste, řekl. Teď mám příležitost vyprávět příběh svého života celý a pravdivý. Všechno je... Past zavřel oči a zabušil do stolu jako dítě v záchvatu v steku. Zmokni, zmokni, mlč už, ukázal na kronikáře. Kašlu na to, co povídáš jemu, reši. Napíše, je, co mu řeknu, jinak jeho srdce s ním na náměstí. A mířil prst znovu na hostinského a zuřivě s ním zakýval. Ale ty mi řekneš pravdu a to hned teď. Kvot pohlédl na svého studenta. Pobavení se mu z tváře vytratilo. Baste, obavíme, že nejsem proti občas své vyprávění trochu vyšprekovat. Ale tohle je něco jiného. Teď mám příležitost nechat zaznamenat pravdu. Tyhle historky jsou pravdivé. Tvam mladík se na židli schoulil a zakryl si oči rukou. Kvot na něj pohlédl ve tváři starost. Jsi v pořádku? Bast se hlavou pořád se zakrytýma očima. Baste, pravilko otmírně. Krvácí ti ruka. Večkal dost dlouho, než se zeptal. Baste, co se děje? To je právě ano, vybuchl bast vysokým, hysterickým hlasem, rozhodil rukama. Myslím, že jsem právě pochopil, co se děje. Zápětí se zasmál, ale ten smích byl příliš lastý a napětý a skončil čím si přiškrceným jako vzlik. Bast vzlédl k trámům pod stropem, oči mu svítily. Zamřikal, jako by slzy. Kvot se nahnul k němu, aby mu položil ruku na rameno. Baste, prosím. To jen, že víš tolik věcí, vzdychl Bast. Víš spoustu věcí, které bys vidět neměl. Víš obrené talti, znáš bílé sestry a rozesmívání. Jak bys mohl neznat tája? Je to. je to netvor. Kvot se očividně uklidnil. Dobrý bože, a to je všechno? Celý jsem se kvůli tobě opotil. Čalil jsem už horším než je... Nic není horšího než ta je. Věkřikl Bast a znovu udeřil sevřenou pěstí do stolu. Tentokrát se ozvalo ostré zapraštění dřeva, jak se jedno z tlustých prken prohnulo a prasklo. Zmlkni neši a poslouchej. Opravdu poslouchej. Bast na okamžik sklopil zrak a obezřetně volil slova. Víš, kdo jsou to Sitové? Vod pokrčil rameny. Jedná skupina ve Mocní s dobrými úmysly. Bast zamával rukama. Nerozumíším, když můžeš mluvit o dobrých úmyslech. Ovšem, pokud se dá o někom ve říct, že se snažili pracovat pro dobro, jsou to oni. Jejich nejstarší a nejdůležitější úkol je bránit Thaiovi v kontaktu s kýmkoliv. S kýmkoliv. Neviděl jsem žádné strážce. Hravel k vod tónem, jakými člověk uklidňoval plaché zvíře. Vlast si prohrábl rukou vlasy a roztuchal si je. U vší soli ve mně neumím si představit, jak si kolem nich proklouzl reši. Pokud se někomu podaří promlnit se vtájem, si to ho zabijí. Zastřelí ho z půlminové vzdálenosti svým dlouhým rohovým lukem. Potom jeho tělo nechají schnít. Jestliže na tělo se nevrána, rána, zabijí i tu. Kronikář si je odkašlal, pak promluvil: Jestliže to, co povídáš, je pravda, proč by někdo k tomu vtáji chodil? Bast na chvilku vypadal, že popísaři skočí, ale pak si místo toho jen trpce povzdechl. Popravdě řečeno, moji lidé nejsou právě proslulí správnými rozhodnutími. Každá dívka i mladík ve FAE ví, jaký vtá je, ale vždycky se najde někdo, kdo si to chce ověřit. Lidé za ním chodí pro odpovědi pro nahlédnutí do budoucnosti. Nebo doufají, že si odnesou květ. Květ? Řeptal se Kvot. Vást mu věnoval další zražený pohled. Rina? Když na tváři Hostinského nespatřil ani stopu pochopení, zklamaně potřásl hlavou. Ty květy jsou všelé, kreši. léčí všechny nemoci, každou otravu, zhojí každou ránu. Kvot povytáhl obočí. Aha. Hlesl s pohledem upřeným na vlastní ruce, složené na stole. Chápu, už rozumím. Něco takového ti dokáže přilákat, i když víš, že bys to neměl dělat. Vzlédl. Ale musím přiznat, že v tom nevidím žádný problém, dodal omlouvně. Už jsem potkal různé netvory, basté. je není nejhorší z nich. Zvolil jsem nesprávný výraz, přiznal bast. Ale lepší mě nenapadá. Pokud je nějaké slovo, které vyjadřuje jedovatý, nenávistný a nakažlivý, pak bych ho použil. Zlboka se nadechl a nahnul se dopředu. Reši, ta je vidí do budoucna. Není nějakým mlhavým způsobem jako orákula. Vidí všechno. Zřetelně. Dokonale. Vidí všechno, co se může stát, tak jak se budoucnost od daného okamžiku větví. Kvot znovu zvedl obočí. Opravdu? Ano, přesvědčil vážně Bast. A přitom je čistě, dokonale zlovolný. Většinou to moc nevadí, jelikož nemůže opustit strom. Ale když ho někdo navštíví, Kvot se zahleděl jako by do dálky, pak si pro sebe pokývl. Pokud zná budoucnost dokonale, řekl pomalu, pak také musí vědět, jak se návštěvník zachová. Bast přikývl A je zlomyslný a krutý, Reši. Kvot zamišleně pokračoval. To znamená, že každý, koho vtáje ovlivní, je něco jako šíp vystřelený do budoucnosti. Šíp zasáhne jen jednu osobu Reši. Bastovi temné oči byly prázdné se beznadějí. Kdokoliv, koho se vtáje dotkl, se podobá lodi s morem na palubě, jež míří do přístavu. Ukázal na spola popsaný list, který měl kronikář na klíně. Kdyby si to věděli, že tohle existuje, nešetřili by námahou, aby to zničili. Zabili by nás za to, že jsme slyšeli, co říkal vtáhe. Protože kdokoliv, kdo odnese kus vtáha vlevo od stromu, kvot upíral zrak na své ruce. Dlouho seděl mlčky a jen si zamyšleně pokyvoval. Takže mladý muž, který hledá štěstí, dojde ke stromu a vezme si květ. Královská dcera je na smrt nemocná, oný přinese květinu, která ji uzdraví. Zamilují se do sebe, ačkoliv ona je zasnoubena princi ze sousedního království. Vás na něj močky zíral s prázdným výrazem. Pokusí se o odvážný útěk za světo měsíce, pokračoval Kvot. Ale on spadne ze střechy, jsou chyceni. Princeznu provdají proti její vůli, ona při svatební noci prince probodne. Prince umře. Občanská válka, spálená a poslená pole, hlad, mor. To je příběh fastingejské války, zamumlal tiše Bast. Kvot přikývl. Jeden z příběhů, které mi vyprávěla Felurian, až dosud se nerozumělo té části s květem. Neprozradila mi, jakou roli v tom hrala vtáje. Neměla by, reši, přináší to smůlu. Bast potřásl hlavou. Ne, ne smůlu, je to jako plynout někomu do ucha jet, prostě se to nedělá. Kronikář už se poněkud zpomatoval, přestrčil se židly zpátky ke stolu, věst stále opatrně držel před sebou. Samračil se na stůl, prolomený a politý pivem a inkoustem. Zdá se, že ten dvor má pěknou pověst, poznamenal, ale těžko uvěřit, že je opravdu tak nebezpečný. Vást na kronikáře upřel nevěřícný pohled. Železo a žluč, promluvil tiše. Myslíš, že jsem nějaké dítě? Myslíš, že nepoznám rozdíl mezi pohádkou od táborového ohně a pravdou? Kronikář jednou rukou udělal obněkčující gesto. Tak jsem to... Bast položil se krvavenou dlani na plocho na stůl, aniž bys kronikáře spustil zrak. Dřevo zastenalo. zlomené překno se zlasitým císknutím vrátilo na své místo. Bast zvedl ruku, znovu ji položil na stůl a temné pramínky ghostů a piva se náhle zkroutily nabili tvaru černé vrány a ta se vznesla, jedenkrát oblétla výčep. Bast jí chytil oběma rukama a bezohledně ptáka dostrhl vedví, vyhodil poloviny do vzduchu, které vybuchly v plamenu barvy krve. To vše se událo během chvilky jedného nádechu. Všechno, co ty víš o faje, by se vešlo do náprstku, pravil Bast a pohlédl na kronikáře, tvář bez jakéhokoliv výrazu, hlas vyrovnaný. Jak si dovoluješ o mě pochybovat? Nemáš nejmenší ponětí, kdož jsem. Kronikář zůstal nehybně, potichu sedět, ale neodvrátil pohled. Přísahám při vlastních zubech a jazyku, řekl Bast ostře. Přísahám při dveřích z kamene. Povídám vám to tři tisíckrát. Nic v mém ani v vašem světě není nebezpečnější než stále. Tohle není nutné, Baste, pravil Kvot mírně. Věřím ti. Bast se k němu otočil, pak nešťastně klesl na židli. Přál bych si, abys nevěřil, reši. Vod se pokřiveně pousmál. Takže poté, co někdo potká vtája, všechna rozhnutí, které učiní, budou špatná. Bast s bledou, strhanou tváří zavrtěl hlavou. Ne pouze špatná, reši. Katastrofální. I jak smluvil se vtájem, než ukradl lunu a z toho vzešla celá válka stvoření. Lanre hovořil se Taeem, než připravil zradu Mertariniel, stvoření bezejmených. Skyndin. to všechno se dá vystupovat zpátky ke Taeovi. Kvot měl na prázdný výraz. No, tím se dostávám do zajímavé společnosti, že? Prohlásil Suše. Je v tom mnohem víc reši, pokračoval Bast. Když se v některé z našich her v pozadí objeví Tae, hned víš, že příběh skončí nejhroznější tragédií. Dává se tam, aby obětnictvo vědělo, co má čekat. Všichni pak vědí, že v té hře dojde k hroznému neštěstí. Kvod se na Basta dlouze zadíval. Ach, Baste, oslovil svého žáka měkce se smutným a jemným úsměvem. Já přece vím, jaký příběh vyprávím. Komedie to v skutku není. Bast k němu vzhlédl prázdnýma, nešťastnýma očima. Ale reši... Ústa se mu pohnula, jako by chtěl něco vyslovit, ale nepodařilo se mu najít slova. Rodovlasí Hostinský ukázal na prázdný výčep: Tohle je konec příběhu, basté. Všichni to víme. Jeho hlas měl věcně, jako by hovořil o zítřejším počasí. Vedl jsem zajímavý život, a tyhle vzpomínky mají něco do sebe. Ale. Kvoce se zhluboka nadechl a znovu vydechl. Ale není to žádné romantické vyprávění. Žádná bajka, kde lidé vstávají z mrtvých. Není to hodinský epoch, který má rozproudit krev. Ne, všichni víme, o jaký příběh jde. Na chvíle se zdálo, že bude pokračovat, ale místo toho bloudil pohledem po prázdné místnosti. vážně měl klidnou, bez stopy hněvu či trpkosti. Bast šlehl pohledem po kronikáři, ale tentokrát bez zápalu, bez hněvu, bez zloby nebo rozkazu. Jeho oči byly zoufalé a prosili. Ještě není konec, dokud jsi tady, mínil kronikář. Nejde o tragédii, když si naživu. Bast dychtivě přítívl a pohledl na přítele. Kvot si je oba chvíle měřil, pak se usmál a hluboko v rudí se uchechtl. Ach, pronesl plně. Jste oba tak mladí.